Апкоклякси. Під втратами наш справжній світ. Площі запруджені відкритими ротами, пташенята старості, ямки викопаної картоплі, вертикально неповноцінні, горизонтально неспроможні. Неймовірно, жаль, коли рвуться добре припасовані декорації. Руйнується сценарій, прожитий мільйонами чи генієм, що помножився мільйонно. І все ж, продиратися в реальність руйнуючи бутафорію. Інколи достатньо зійти в порожній зал від невдалої мізансцени, оглянутися в наростаюче розуміння, що всі твої глядачі приходять зі своєю п'єсою, в котрій ти повинен відіграти роль безболісної втрати. Вони приходять, бо хочеться вбити, вбити безкарно, можна лише юрбою, погасивши світло жертви, не виходячи з земли. Сльози – наша стратегічна сировина, ще з тих зляканих днів, що відповзли у мокрі дитячі штанці. Я йду по воді, мій човен заумер з відкритим ротом вимер злого джерела. За мною зриваються зорі і палаючи падають в ніч, в це жалюгідне людське виття. Здається, вони погодились на світанок, повівшись на те, що світло змиє із совісті сліди століть колективної підлоти.